Deani Cuznetov atinge în premiera această fază a turneului campioanelor la care a participat ultima oară în 2009. Amintim ea a învins-o în primul meci pe Aniesca Radvanska. Poloneza a trecut ieri de Garbine Muguruza eliminată în urma înfrângerii scor 7-6-6-3. Radvanska va juca mâine meci decisiv cu Pliskova. Amintim în această dimineață, după ora 11, Simona Halep se va confrunta pentru calificare cu Dominica Țibulcova. Am început cu basket pentru că. E frumos. Probabil știți? lasă la o parte asta. E un sport superb. Clujul va găzdui în septembrie anul viitor Campionatul European de Basket. Am văzut meciuri! de la acest Campionat European ce va fi găzduit de patru țări: România, Finlanda, Israel și Turcia. Cele din România se vor juca aici la unde e cea mai bună sală de sport. Mai zi o dată, de România, Finlanda, Israel și Turcia. Sunt curios cum le ales. Da. Asta e altă discuție. Certe că foarte bine că se va juca aici. Revenind la ce ne distrează pe noi cel mai mult. Forbal. Forbal. Așa. A fost meci mare în cupă, în Ștevan cel mare și ca de obicei, suporterii din Amoviști care jos pălăria dintre cei din București cel puțin au cel mai bun simț al umorului. Da. S-au distrat din nou la meci, au făcut Dalea cu Dinamo, o luptă Dinamo, dar ei jucau între ei. <laughs> Și la un moment dat tăia mici de la echipa a doua, au cerut penaltii mare priză. Și arbitru nu a acordat și au început tăia în tribună. Ho, ții, ho. <laughs> Băi, asta înseamnă să ai umor la fotba. Da, În fine, arbitrul meciului au găsit cei de la Gazeta Sporturilor informații. Arbitru meciului este kinetoterapeut la clubul sportiv Dinamo. A, bun. Deci de -a asta deci... a fost meci de Cupa României. <laughs> și -o -o... În Cupa României, arbitru <laughs> era kinetoterapeutul clubului? Bine, în timpul liberi, e arbitru de fotbal, <laughs> da. înțelegi? Și când iau... până la serviciu numai... la Dinamo, am înțeles. Da, și până acum arbitru nu am meciuri de copii. Și ăștia de la Federație Cine. Dacă tu joacă Dinamo cu dinamo, 2, hai de buteți și asta lor fi sunat. Cum trei program mâine. Așa avea un masaj. Hai, lasă, că uite, nu să-i zie. Spite acolo, nu mai potă drumul aici. Da. da, a fost hai să treaba cu dinamo și a fost mișto și la începutul meciului când au făcut schimb de fanioane. Uh -huh. Capitanii celor două echipe, da. că așa se face, știi? Și și -și da, eu mă gândesc... fanioane cu dinamo 3? Stai, mă, gândesc la faza asta cu kinetoterapeutul, cu tramutul. că printre clienții lui, probabil că sunt și unii dintre jucători și să uita urât. Când era vreun fault asupra vreunului din dintre ei Mă, ăsta păi, da, da, da. acolo Nu da așa rău <laughs> <laughs> <laughs> Și astăzi se încheie În fine, 16 minute de final ale Cupei României și o să avem un meci Senzațional la Timișoara Unde o să joace echipa asta să citesc ca să nu greșești ceva nova, mia, nova Mama Mia Becichere cu mic <laughs> Asta zic că din divertis, Nova mama mia, beci crec Da. De care știu, o întâlnește pe campioana antitră pe Astra Giurgiu. O, o Săracu Dumnezeu, să minte de Guri. Să cu Dumnezeu să ridicne Și mu se duce la Nova, mai da. zi o dată, Nova. Nova mama mea, beci crec Și e tare că antrenorul echipei, domnul George Sunjorsen, care are 38 de ani și a preluat echipa vara trecută, înțeleg sau ceva. Așa. A zis că Vrea să profite de situația asta Și să joace și el 15 minute Nu cred campionii. A zis că are o lovitură năpraznică de cap Serios, el spune Dumne, talentul meu principal e Dau goluri de generic cu capul mamă, mamă. Și el mai joacă din gând în gând are La ce oră meciul ca să-l prindem și noi Mai uite, îmi pare rău da, La 16 Îmi la ah, da, pare rău la modul că nu o să-l vedem Că noi o să fim pe drumuri Dar da, putem Băcat. să ne uităm după aia la Băcat, registre, O să, să rog un prieten să registreze meciul da. Hai cu deșteptarea Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea în direct din Cluj, la Europa FM. Începem cu voltaj, ca să marcăm și momentul de după ora 9. Trupa Voltaj vine alături de noi pentru a lansa o piesă și Trupa Voltaj va cânta aici în piața unirii din Cluj, așa că... și 22 de minute ca la 20 de ani se pune dacă e și 2 ori 20 de ani sau 3 ori 20 de ani și se pune, frate, e în suflet, știi? Noi avem 20 de ani în suflet. Da, bună dimineața. Bine. Suntem în piața Unirii din Cluj. Băi, avem stru. și musafir ușor ușor. Da, vin în fiecare au tot venit, am primit deja. Avem mâncare pentru toată ziua avem <laughs> pentru toată ziua, suntem foarte fericiți. Mulțumim. Da, deci nu mai aduceți mâncare. <laughs> mulțumim frumos. No, Bine. Nu mai hrăniți exponatul. Da, da. Nu hrăniți exact, nu hrăniți DJ-ii. Bine. Băi, hai să vorbim un pic, nu se poate. Deci, cazul transportatorului de moaște de la Patriarhie de ieri. Am auzit ceva? Da. Deci. Bă, nu, nu știu da. detalii. Nu, detaliile sunt că. Uh... Adică nu m-am uitat în punga asta. Am vrut să Ideea e așa. Agenții de la Poliția Locală de la București. Așa ieri de Sfântul Dumitru acolo, de ziua Bucureștiului practic, da, la Patriarhie se duc foarte mulți oameni uh -huh. și mă rog, în coada respectivă, pe lângă coadă a observat un grup de persoane care se comporta suspect, a zis agentul, într-un comunicat ulterior patru persoane aveau un comportament suspect, drept de... pentru care ce a făcut organul, i-a apucat de guler și i-a legitimat la legitimare persoane au devenit recalcitrante, La mai mult SCG, așa îl cheamă un bărbat în vârstă de 38 de ani a încercat, iritat, să ferească de privirile agenților locali un rucsac. Eu nu-mi dau seama cum poți să ferești un rucsac de privirile agențiilor locali, dar agenții locali, vigilenți, l-au observat. El n-a putut ascunde totuși rucsacul. Și vorba filmului. Dar ce avem noi aici? În momentul percheziției, surpriză, din rucsacul acolo șapte raclă șapte racle cu, așa cum susțin chiar ei, rămășițe omenești, mai clar moște. Deci la percheziție au apărut șapte racle. Stăm mă puțin. Când spui șapte racle și vorbești de rucsac, totuși ceva nu se pupă. Sunt răcluțe, sunt mini racle. Sunt mini racle. Asta vreau să zic. Racle pentru sunt mai mici. Magițe, ca Sunt mini ciocolatele de la la fel erau și raclele. Cam așa ceva da mai. Ca niște pen. Hai să nu. Da. Deci s-au scos următoarele. Citesc din comunicatul poliției locale. O cutie cu 10 sfinți martiri de la Iud. Oracle cu sfântul ierarh Dionisie al Zachintului, o cuciuță cu sfântul mucenic Daniil Aghioritul, oracl în care se afla un os ce se cu o falangă, bucată mumificată despre care proprietarul de maște afirmă că este a unui sfânt luat din Munteleatos, dar despre care nu știe mai mult. Lofi. Și așa mai departe l au fi primit când a fost în concediu în Grecia Deci din rucsac, cum ar zice Solino Prescu Mai țineți minte povestea cu hoțul de oglinzi Pe care v-am spus-o Care a furat oglinzile de la o mașină pe care o aveam eu în teste Și care se plimbase prin tot București Într-o noapte de la piața Victoriei până la piața Unirii. Și unde întâlnise el un BMW sau un Mercedes luase câte, luase câte o pereche de oglinzi? Să nu și avea un rucsac cu oglinzi în spate. Până când l-a văzut poliția locală și a zis Opa, ce avem noi aici? L-am găsit, a zis omul. La fel și asta. Mă ne de unde ai moaștele astea? Păi că mi le-a dat un călugăr, că nu știu ce... Ideea de transport de rămășițe omenești într-un rucsac... În jurul patriarhiei, mie mi se pare, fași... eu nu știu dacă se mai poate întâmpla așa ceva în altă țară sau în alt oraș. Deci stai la coadă și pe lângă tine trece un tip cu un rucsac, te gândești ce are el acolo. Un laptop, cărți, poate da. e student, poate ce să aibă, vine de la sport. Un nu? termos. El de fapt are moaște, racle. Strângă ne mai, de ce zdrângă în De la racle să trăiți aici. Ce să-i faci? Deci nu poți să-i faci absolut nimic. În primul rând, că moaștele în sine, moaștele nu există decât în biserică. În momentul în care le scoți din biserică, devin părți din schelet. El, nu, moaștele nu sunt așa pe persoană fizică. Nu poți să ai. Cum ai bibelou peștele în uh, sufragerie, ai și un pic de moaște în dreapta, lângă pescarul chinez. Nu există, e un nonsens. Uh, doi, la pot să spun orice, poate nou într are cum să spun, poate de fapt e o de ciorbă. Și da, zice duc, el că, că Poți a? fi moaște de pui, mă gândeam. Da, sau moaște de pui. I-a rămas de la KFC și ceva și l-a pus în niște raclele să moaște de pui. Nu poți să. cu ce să-l verifici? Dacă e pasiunea lui. Deci totul este complet ireal, încă o dată. Eu nu cred că s-a întâmplat. E prima dată când aud de așa ceva. N-am. în 26 de ani de când fac presă, n-am auzit de un caz în care cineva să transporte. ce transport mă? Moaște. O să acum moaște. Da, dacă ai ce facem în viața asta, că mâine până te fac ăștia sfânt. Da, și, sunt curioasă că, că se uice la rei... supermarket. Trebuie să lase la... Adică lasă moaștele la îndulăpioarele de la intrare că poate îl întreabă ea. Ce faci, mă? Cel mai probabil. Ai oase dacă... aici? Păi nu, cel mai probabil că dacă n-au moaște la vânzare, probabil că poate să intre cu moștele în magazin. Da, Bun, aveți pentru. <laughs> nu, nu, nu știu ce să. Da. cu Vlad Petreanu și George Zafiu în direct din Cluj la Europa FM.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 Hai, hai să -ți dau un pont! Ananasul este o rezervă de vitamina C numai bună pentru vremea rece, așa că poți aduce atmosfera tropicală la tine acasă pregătind niște delicioase brioșe cu bucățele de ananas și vișine din compot. Pentru idei dulci și inspirate, la Lidl ai ananas la 4,99 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic!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 Practicăr te așteaptă la marea redeschidere din militari cu prețuri incredibil de mici și multe cadouri pe loc. Poți câștiga biciclete Pegas, excursii în Europa, produse pentru casă și grădină sau chiar marele premiu. Un autoturism Kia Ceed. Grăbește-te să vii în Militar Shopping Center și sărbătorește alături de noi redeschiderea magazinului Practicări Militari în perioada 28 octombrie-13 noiembrie. la, casă, la casă.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 MULȚUMIT și 36 de minute. Suntem în Piața Unirii din Cluj, live cu deșteptarea de la 1 și un sfert. Avem și România în direct, live cu Moise Guran, tot din Piața Unirii din Cluj. Așadar, vă așteptăm alături de noi. Acum ascultăm Busy Day cu Moise Guran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Departe de a avea amploarea necesară pentru a-l putea avea pe Dacian Cioloș drept endorser pentru USR, desantul tehnocraților la acest partid îi va folosi mai mult lui Cioloș decât scorului pe care Uniunea salvați România o va avea în final la alegerile din această toamnă. Totuși, mișcarea este esențială dintr-un punct de vedere. Abia de acum USR devine cu adevărat un partid de dreapta. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM! Liderii USR sunt puțin cunoscuți la nivel național, iar la doctrinară de până acum a încercat de fapt să mascheze neînțelegerile dintre cei care ar fi mers mai degrabă către măsuri de stânga și cei care sunt categoric de dreapta. Plecarea lui Cristian Ghinea din guvernul Cioloș pentru a candida pe listele USR abia echilibrează candidatura la Cluj lui Mihai Goțiu, un apropiat al alinei Mungiu. Goțiu este cunoscut și respectat mai degrabă ca ecologist, foarte implicat în războiul împotriva Roșia Montana Gold Corporation, decât ca un stângist de extremă, deși a avut probleme să colaboreze nici cu grupările intelectuale de marxiști prin care respiră uneori destul de urât mirositor putinismul. Nu contează. La polul opus Cristi Ghine a fost probabil cel mai vocal ministru al guvernului tehnocrat, singurul care a abandonat diplomația silențioasă pentru a se lua de pie cu Sebastian Ghiță, împotriva căruia a făcut și plângeri la DNA. Deși planul inițial prevedea plecarea a trei miniștri tehnocrați, nu a unuia singur la USR, în final Cioloș a impus punctul de vedere preferând să nu îi schimbe pe ministrul Sănătății și pe cel al Muncii într-un moment delicat în care ambele ministere implementează reforme critice pentru națiune. În plus Alături de Gina, s-au mai înscris pe listele USR consilierul de stat Cătălin Drulă, un expert din domeniul infrastructurii pe care Cioloș l-a ținut în ultimul an în coasta companiei de drumuri, încă vreo trei secretari de stat și vreo doi experți. Și dacă din punct de vedere al impactului mediatic nu e cine știe ce, majoritatea electoratului continuă să-l asocieze mai degrabă pe Cioloș cu PNL decât cu USR, mișcarea îi permite actualului premier să păstreze opțiunea de a se înscrie în USR și nu în PNL, în cazul în care cele două partide nu vor putea strânge mai multe voturi decât PSD-ul și aliații săi. Din acest punct de vedere, se poate spune că USR deja a câștigat alegerile, indiferent că va fi sau nu la guvernare. Dacă va fi în opoziție, probabil îl va avea pe Cioloș alături. Poate o mai bună organizare nu-i va strica, la fel cum și o clarificare doctrinară mai spre dreapta spectrului politic, ar putea aduce mai mulți dintre votanții ce nu se mai regăsesc acum în niciun partid politic, nici chiar sau mai ales în PNL. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 kilometers I've been up since midnight Tune my Dă-te jos acum din nou? Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi sta o acum în grija ta te grijile Piața Unirii din Cluj. Bună dimineața din nou, prieteni. Tot mai multă lume vine la studioul Mobile Europa FM în Piața Unirii. Vă mulțumim, vă așteptăm și Ioana a făcut a refăcut colecția de filme ca să facem să avem să facem poze pentru toți. Uh -huh. Sau cu toți. Uh -huh. Colecția. A, mamă, deci filme uh -huh. pe vremuri. Tare. Fotogravin, Acum mai da. o chestie, se cheamă foto digital. Foto digital. <laughs> Bine, fiți Ai, atenți. Digital. Am următoarea știre. La școala Nicolae Tonita din Constanța, zic colegii de la știrile Pro TV. Elevii nu vor primi nici o temă de casă în următoarea lună. Dar și asta aș zice să închidem emisia, să ne luăm liber și să plecăm la Constanța unde să facem din nou școală. Foarte bună asta, da. da. Nu o să le moară pisicile de foame? Că nu... dacă mi-a mâncat pisica de dar adevărul Normal. că pe vremea noastră pisicile mâncau mai multe teme decât șoareci. În comunism era dificil că nici șoareci nu erau da, Nimic. Că după comunism au apărut un șobolan, dacă vreți. Așa e. Deci, băi, pe bune proiect pilot după modelul unor țări europene, școală din Constanța, nicio temă o lună, cursanții au libertă elevii, adică au libertate să-și petreacă timp așa cum vor ei după ore, așa școală, mai zic și eu. Dacă că li speră însă că elevii vor alege studiul individual și vor fi mai responsabili și Azi, la final vor fi rău testați rău pentru a vedea ce impact a avut experimentul. Deci e vorba de conformare voluntară. Eu adică să... să nu obligi copilul să învețe, să nu-l forțezi să nu știu ce, ci să-l lași pe el să facă ce îi place lui. Oh, da, veni, da, cu... da, da, da, da, da eu... sau PlayStation. Da. Eu, să, eu sunt curios ce vor spune părinții, pentru că ei vor fi primii care vor reacționa înainte uh, copiilor. Eu sunt curios ce vor spune copiii. Da. 0372069599. Asta este mesajul. Sunați-ne indiferent dacă sunteți părinți sau copii în situația de a știu eu, poate ea nu avea teme da, pentru acasă. Azi, azi zice, mai ales dacă sunteți părinți sau copii. Da, sunați-ne. 0372069599. indiferent că sunteți părinți sau copii la școală, sunați-ne să vorbim pe, tem pe tema asta. Păi, știi care e întrebarea? Întrebarea este așa. Dacă o astfel de idee, o proiect de stat pilot, să nu mai aibă teme, de fapt, încurajează chiulangii sau um, încurajează studiu individual și um, urmare, urmarea Pasiunul, pentru că nici elevii nu sunt... Unii se bucură, evident, cei mai mulți se bucură, De dar că... sunt și alții care spun, uite, un băiat pe care am un Ștefan și care în clasa întâi, zice, mie îmi place și să fac teme și să nu fac. Eu aș alege teme, zice îmi place să învăț că vreau să ajung cineva în viață Mie mi se pare că om aici greșește știu, Adică dacă te uiți cine a ajuns cineva în România Nu se pare că s-a ocupat prea mult cu școala <laughs> Auzi, nu era Băsescu la un moment dat Care a, spune. Da. că el n-a făcut prea multă da. Uite știu că mai și Dar nu, să nu încurajăm Nu încurajăm să vorbim la telefon Laura, bună dimineața Bună, bună dimineața de unde? De unde? Bună. Bine ai venit. bună dimineața Cum vezi Eu lucrurile astea? Eu 11 ani, sunt clasa a 5 -a. Da, mi se Așa, pare am? interesant că încearcă cineva să vadă care este efectul lixei temelor asupra copiilor. Da. Eu fac comparație între cursurile pe care copilul meu le face opțional în afara școlii, unde în general nu primește teme, sunt cursuri de limbi străine Aha. și cele, mă rog, de la școală, unde primește teme clar. Stai puțin, nu are, deci face limbi străine și nu primește teme? pe mine Da. Și eu făceam în afara școlii limbi străine și, mamă, deci primeam la teme un caiete întregeam umplut. Nu, deci face limba germană Care, mă rog, a început-o relativ de curând Este foarte încântat Iar profesorii insistă Aha. ca noi să nu lucrăm Cu ei acasă suplimentar Ci să îi lăsăm pe ei să Consolideze tot ceea ce au lucrat împreună La, la curs Și merge? Da, funcționează yeah, yeah. Vreau să spun că el repeta acasă Fără să-i spună nimeni împreună cu sora Sau învață pe sora sa care e mai nici care 5 ani Și -o învață pe ea Tot ce i s-a predat acolo la curs deci eu, am, tare. eu am un, Mulțumim Laura Am niște prieteni, au un copil care acum a trecut în clasa 5 -a Și au o reală problemă cu temele de la matematică Adică părinții sunt șocați de dificultatea temelor de la matematică din clasa 5-a Și încearcă să-l ajute că ăsta este cam confuz cu temele pe care le primește la mate Și descoperă că au și ei dificultăți Păi nici ei nu -mi prea au fost Să te ducă la școală da. Mihai, bună dimineața, ești în direct Bună dimineața Salut! Uh, zi, mă duc, cum e? Cu, cu teme sau fără teme? Eu zic că în ziua de azi copiii copii încă nu sunt pregătiți să nu aibă teme. Ei aha, sunt așa aha, de oripilați de aceste teme încât dacă nu le se va mai da la școală teme nu vor mai studia nici acasă. Absolut nimic. Asta este convingerea uh -huh. mea. Eu cred că trebuie făcut Iar. o chestie degradată. Temperată. mai puține, Asta mai puține știi cum și... este? E ca și cum ai spune despre un neam că nu e pregătit pentru libertate. Adică sunt atât de terorizați de teme încât să rămână terorizați, pentru că altfel dacă nu o să mai fie terorizați, nu, nu, nu. nu știu ce o să facă bieții de ei. Tocmai asta am spus, să fie gradat. Chiar mm -hmm. acum, merg la școală, vă spun da. sincer, în clasa a treia stau două ore la after school, jumătate de oră, să spunem, masa, într-o oră jumate, de obicei, își termină toate temele. Deci nu cred că este un volum foarte mare. Eu zic că este mm -hmm. o modalitate de a de la cele teme care durează 3-4 ore, Spre teme mici de următate de oră, spre deloc. Ne mai sun uh, că... peste 2-3 ani. Auzi, ne mai sună da. peste 2-3 ani, când treci în clasa a 5-a, a 6-a și vorbim atunci despre teme. Și despre de mai fă multe fă de materii fă fă și așa aici. mai departe, și fiecare v-a dorit profesor va dori să. Ești fericit în vă, clasa vă, a 3-a. Ești fericit în clasa a 3-a, că spun sincer, a? mea merge la școala germană, învață două limbi la același timp, plus engleză, a treia limbă, și se descurcă totuși, fără să facă teme mai mult de o oră. Vă dați seama? Da. Am învățat, până într-a treia vorbește fluent limba germană. Eu zic că uh -huh, este bine. un avans foarte, foarte tare, mare. Da, bun. Sigur. Când e foarte bine. Mulțumim, de, Mihai. străine se învață când, când ești mic. Tino, ești în direct cu noi. Bună dimineața. Bine Bună, venit. Tino. Noi suntem la Cluj, tu? Bună dimineața. Lucru. Sunt undeva între Motul și Turunul Severin. E foarte bine. Ia zi, cum e cu ăștia micii? Tu cum vezi a -a. lucrurile? Păi am și eu doi băieți uh, mititei, unul de șapte, unul de cinci uh, Și am văzut că, mă rog, acum se poartă foarte tare să-i facă poliglot și filologii de la, de la vârste tragede. Da. da. Uh, nu știu ce să spun, vis-a-vis uh, -vis de, de problema de, de azi dimineață, dacă se le mai dea temele sau nu uh, Sunt un copil de 39 de ani și acum încă cu temele exact. pe, de parte, pe de altă parte stau și mă gândesc că... Nu toate materiile sunt interesante și ar trebui cumva direcționați copiii să uh, și exercită, dacă vreți, o pasiune care mm -hmm. probabil e mai uh, de mic. Uh, mm -hmm. De exemplu, nu știu, al meu, la 5 ani știa cum funcționează un, un, un reactor nuclear, dar uh, nu-i ah, place nu să facă mai auzi, cele... cum funcționează, ce mai zi odată? Un reactor nuclear. Deci, a fost Excellent. pasionat, a încercat să <laughs> a afle. Tare. Ce tare. Să afle, da, și i-am explicat uh, un cuvinte... Ca și cum aș explica unui adult, copilul la ținut minte noțiunile, este pasionat de fizică, pasionat de științe, de botanică, de anatomie. La fel, la 5-6 ani, știa toate nu știu părțile majore ale corpului, știa de cărită, de femur, de foarte multe noțiuni. E bine, uite, când lucrurile vin din pasiune, e foarte bine. Tino, mulțumim. are mult, aș vrea să vorbim câteva secunde măcar și cu Antonio. Bună dimineața, Antonio, ești în direct la Europa FM. Bună! Antonio Bună dimineața Ceau, Antonio eu, ah, se eu aș fi de acord să, să ne mai dă teme Că să va cum e și să ne recreăm creierul Eu, doamna învățătoare, ne este foarte puțin Și cred că este Aha. foarte bine Dar în ce clasă ești tu, Antonio? A patra Și ai timp să te mai și joi sau numai cu teme, teme, Da, teme. am timp și să mă joci, am să fac temele Ești un băiat grozav. Premiul ai luat? Uh, da. Bravo, domnule. Ce nu, premiu ai luat, Nu Antonio? trebuie să fii trist că preziu, ai luat premiul. Bravo, Bravo, Antonio. Ce tare, ești foarte bun. Bravo. Mulțumim, uite, cu tine încheiem intervenția asta. Mulțumim foarte mult, da. Antonio. De fiecare dată, la revedere, Antonio, de fiecare dată când vorbim cu ascultătorii despre, sau mă rog, pe teme legate de școală, toată lumea e de acord că ceva nu e în regulă cu școala acum, că trebuie schimbat, trebuie modernizat, trebuie făcut ceva ca să fie mai aproape de copii și mai puțin birocratică și formală. Și discutăm despre asta, asta e o problemă care mă rog, trenează de mulți ani. discutăm Noi discutăm de fiecare dată și alții discută și alții discută, dar sistemul nu se schimbă până da, la urmă deloc, da, da. absolut deloc. Mie mi se pare tristă. Uite, poate întrebăm o dată cât timp mai au copii, cât timp liber mai au copii Rămâneți cu noi, suntem în Piața Unirii din Cluj, cu deșteptarea, la prânz vine și Moise Guran cu România în direct, iar la ora nouă, e bine să rețineți asta, trupa Voltaj lansează o piesă nou aici în Piața Unirii din Cluj, rămâneți alături de noi. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM, în direct din Cluj.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 la practică. Are o ofertă atât de bună de nuți vine să crezi. Adeziv pentru gresie și faianță, sac de 25 de kilograme, la doar 8,91 lei. Grăbește-te, stocul este limitat. De la casă, la casă. Dacă ne trimite bani în străinătate Duminica, e normal, se putem folosi tot duminică. Și dacă îmi trimite 500 de lei, e normal să ajungă la mine tot 500 de lei. Și când primești banii direct pe card, e normal să nu conteze de la ce bancă îl am. Mastercard vă urează bun venit într-o lume a normalității. Intră pe mastercard.ro slash bani primiți oricând și află mai multe despre tranzacțiile Western Union direct pe cardul tău Mastercard sau Maestro la bancomatele Banca Transilvania, când normal nu înseamnă extraordinar de neprețuit.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 Vină la Dedeman și ia-ți vopsea lavabilă sticky pentru baie și bucătărie 8,5 litri la doar 64,99 lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Cei dragi merită cei mai sănătos și mai gustos! Dacă vrei să pregătești pui la cuptor cu cartofi și parmezan, alege carne de pui crescut lent de la păsări hrănite cu porumb și crescute în ferme mici. Pentru surprize sănătoase, la Lidl ai pui grill crescut lent la 14,49 lei pe kilogram și parmezan grana padano 200 de grame la 9,99 lei. Surprinde și tu pe cineva drag! Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl, Lidl meriți să fii surprins!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 Ioana Brustul Capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Încă o zi cu vreme rece pentru această dată, chiar deosebit de rece în regiunile extracarpatice, Maximele vor fi între 5 grade în Moldova și 13 în Crișana și nord-vestul Transilvaniei. Va ploua local în sud-vest în est, izolat în restul țării, iar la munte, mai ales în Carpații Meridionale, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. O zi rece se anunță și în capitală, bate vântul, vor fi noror temporare, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Maxima nu trece de 10 grade. Noile metode de calculare a prețurilor maxime la medicamente au fost stabilite de guvern. O ieftinire cu 10% este posibilă de la 1 aprilie, a anunțat Ministrul Sănătății. De la 1 aprilie 2017 se va aplica o ieftinire de 10% a medicamentelor pentru care patentul a expirat, de 10% în al doilea an și de 15% în al treilea an. Pentru tot restul medicamentelor prescrise cu rețetă, procedura de calculare a prețului rămâne neschimbată. Vlad Voiculescu dă a că medicamentele esențiale compensate integrale, nu vor lipsi de pe piață, mai ales că este vorba de produse necesare bolnavilor de inimă sau bolnavilor de cancer. Procurorii cer astăzi mandate de arestare preventivă pentru subprefectul de Giurgiu și șefa Direcției de taxe și impozite locale în dosarul amenziilor rutiere încasate de o platformă online neacreditată. Laurențiu Țintea și Marlena Hroniada au fost reținuți a pentru 24 de ore, sunt suspectați de deturnarea a peste 2 milioane de lei cu ajutorul unei platforme fantomă de colectare a rutiere și cele pentru lipsa rovinetei. Banii ar fi trebuit să ajungă în bugetul local. Legea privind plagiatul și școlile doctorale trebuie reanalizată de Parlament, iar judecătorii Curții Constituționale au stabilit că documentul este integral neconstituțional. Ei au admis contestația formulată de guvern, nemulțumit că Parlamentul a decis că universitățile vor decide retragerea titlului de doctor în caz de plagiat și nu Consiliul Național de Atestare a Titlurilor și Diplomelor Universitare, ca până acum. Decizia Curții a fost luată cu unanimitate de voturi, până când legea va fi reanalizată de legislativ, rămân în vigoare prevederile unei ordonanțe de guvern pe această temă, cu alte cuvinte, tot Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare va decide retragerea titlului de doctor. Două cu cutremure de 3,5 și 2,7 grade s-au produs în această dimineață în județul Buzău, anunță Institutul Național pentru Fizica Pământului. De la începutul anului, în țara noastră au fost înregistrate 5 seisme cu magnitudine peste 4, ultimul cu tremur puternic de 5,6 grade s-a produs în noaptea de 23 spre 24 septembrie. În Italia a o cutremure cu magnitudini de 5,9 și 5,4. Au răspândit panică în centrul țării la două luni după seismul care a ucis 300 de persoane în aceeași regiune. Mai multe clădiri vechi s-au prăbușit. De spaimă o persoană a suferit un infart și nu a mai putut fi salvată, relatează la Republica. Unul dintre cutremure a fost resimțit puternic în tot centrul Italiei, inclusiv la Roma, unde sediul Ministerului de Externe și alte clădiri guvernamentale au fost evacuate. Ștefan Neunte cel puțin 9 persoane au fost rănite în urma seismelor, cel de-al doilea cutremur fiind resimțit și în Austria, relatează presa italiană. Sute de persoane aflate în stare de șoc au sunat la serviciile de urgență. Cele mai puternic lovite provincie au fost Macerata și Ancona, în localitatea Usita, din regiunea Marche. Mai multe clădiri s-au prăbușit. A fost un cutremur extrem de puternic, apocaliptic. Lumea țipa pe străzi, nu avem curent electric, a declarat primarul localității. Un segment al autostrăzii Salaria a fost închis din cauza riscului de prăbușire. În orășelul Viso s-au prăbușit mai multe clădiri, iar două persoane au fost rănite după ce tavanul locuinței s-a desprins. Primul cutremur s-a produs la ora locală, 19 și 10 minute, în zona localității Viso din provincia Macerata, la o adâncime de doar 10 km. Două ore mai târziu s-a produs un alt seism care foarte probabil nu a fost o replică ci o mișcare telurică separată. Această zonă este foarte aproape de regiunea Amatrice, care a fost devastată pe 24 august de un cutremur violent soldat cu aproape 300 de morți. Potrivit presei, noi surpări au fost înregistrate în zonele roșii ale cu cutremurului din 24 august, zone în care accesul este interzis din cauza fragilității clădirilor care au mai rămas în picioare. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro Ioana, mulțumim, continuăm cu sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Manchester United a obținut prima victorie într-un derby sub comanda lui Jose Mourinho, 1-0 cu rivala concitădină Manchester City în optimile cupei Ligii Angliei. Gărul a fost înscris de Juan Mata în minutul 54. Fără de Bruine, Silva sau Fernandinho în linia de mijloc City nu a trimis niciun șut pe spațiul porții adverse și a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie. Amintim în Premier League, echipa lui Pep Guardiola a învins-o pe United în deplasare cu 2-1. Vlad Chiricheș a marcat primul gol al sezonului pentru Napoli la doar a doua sa apariție în primul 11 în victoria 2-0 cu Empoli din seria. Radu Ștefan a fost integralist pentru Lazio Roma care a trecut cu 4 la 1 de Caliari. Fiorentina lui Ciprian Tăturușanu a remizat 1 la 1 acasă cu Crotone, pentru care Adrian Stoian a jucat până în minutul 72. Ianis Hagi, respectiv Valentin Cojocaru au rămas pe băncile de rezervă ale celor două echipe. Juventus rămâne pe primul loc în Il Calcio, după 4 la 1 cu Sampdoria, AS Roma a câștigat cu 3 la 1 la Sassuolo, iar Inter s-a impus cu 2 la 1 în fața lui AC Torino. Grație, grație pentru știrile de sport, prego. <laughs> Luca Pastia, mulțumim! 8 și 7 minute, continuăm deșteptarea în direct din Piața Unirii din Cluj. Ai, ai văzut la câte librării sunt în Cluj? No, da. E plin de librării. M-am vreo două cărți ieri. Uh -huh. Sau trei, chiar, da. cred că dacă am merge și am face program de la Teleorman n ar fi mai dificil din punctul asta de vedere. Păi acolo a fost o bibliotecă mare în Alexandria, dar înțeleg că a fost tarsă la un moment dat în Antichitate. că cu Faru. Da. Era și un far în Alexandria nu? Republica Fantastică România Imediat Europa e ferm Pe aceeași frecvență cu tine Europa, Europa. Da fi tu sal, e la mal La umbra ta m pune Știu că-ți pare ireal a să fugim în lume Sau poți să stai aici să dai culoare Mai bine îți aduc lumea la picioare Da. Vreau să ies pe stradă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 Nimeni n ai să ne dubare Nici lumea nu mai pare mare Când noi doi gândim la fel Simțim la fel, iubim la fel Te-am așteptat să vii o viață întreagă E un destin care ne leagă Nu credeam vreodată Că există în lume cineva Să mă completeze Să știu că e jumătatea mea să mă tempereze De fiecare dată când e foc, Să mă încurajeze Că vreau să renunț la tot Poate nu mă cresc când spun că S-ar putea să nu ne mi ajungă Miliarde nopți Să te ador Și încă o dată noi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 ă gândim la fel sintim la fel eu vim la fel și ni Din Cluj, la Europa 8.11 minute, suntem în Piața Unirii din Cluj. Vă spunem din nou bună dimineața. Vă anunțăm că peste vreun ceas, trupa voltaj din fața studiului mobil Europa FM din Piața Unirii va lansa o piesă nouă nouță. Bine, nu o să cânte doar piesa aia. O să-i mai auziți cântând și alte lucruri pe care le cunoașteți deja. O mulțime de evenimente astăzi în Cluj. Da. Ce discuție fascinantă a iscat Marian Godina cel mai cunoscut polițist din România, când a zis că în Teleorman nu sunt librării. Așa e. Toată lumea a luat foc da. pe, pe Facebook, în mod special. Da, acum, apropo, vrei să hai să facem o mică paranteză. Știi, când spui cel mai cunoscut polițist din România, e adevărat. Deci, asta e Godina, da? Domnul Godina care, care postează pe Facebook. Deci, în momentul ăsta, cel mai tare polițist din România este un polițist care scrie pe Facebook. Mă gândesc că, ce țin pe vremuri, era un Adică Aspirațional era un polițist cel mai tare polițist ăla care prinde mafioți Criminali, care investigează Care rezolvă lucruri, cazuri dificile Comisarul Moldovan gen Corado Catani. Pică... Catani Asta nu înseamnă că nu-și face treaba nu, nu, nu zic nimic, adică domnul Godină E super mișto tipul Dar mă gândesc la cum arată țara asta În care cel mai tare polițist din România cine e Băi, e unul care e fanii pe Facebook <laughs> Bine Deci polițistul Gordin a scris recent pe Facebook Știți foarte bine că a încercat, a scris o carte și da, a încercat să-și vândă și în Telorman ce a aflat că județul ăsta nu există librărie. Și a scris asta, scandal mare, știți toată povestea, noi facem fact-checking azi pentru că prefectul de Telorman doamna Carmen Daniela Dan, s-a supărat și a zis în Telorman Conform datelor oficiale de la Registrul Comerțului, sunt numai puțin de 255 de firme din Tellerman care au autorizat comerțul cu cărți. Asta înseamnă că au de voie. Ăsta că... a... e un fel foarte politicianist de a răspunde. Uh -huh. Adică răspunsul trebuie să fie, nu-i adevărat, bă, Godină, Bațcâmpii, în centrul Alexandriei, pe strada, pe calea București, trei la librării. numărul 32, 79 și 46, sunt librării. Vin, vezi, dacă nu scrii bine, de-aia nu se vinde cartea ta, că na, librarilor ne rușine. Ideea că sunt firme autorizate să vândă cărți nu înseamnă, unul, că și vând, și doi, că ă, astea au deschis librării, pentru că în România chestia asta cu domeniul de activitate pentru firme e un lucru mai degrabă pentru statistică. Dacă ai o firmă, oricine are o firmă, știe că poate să-și treacă acolo la... Uh, codurile astea de activitate, codurile Cayenne, nenumărate coduri pentru diverse activități, că nu știi niciodată, poate o să vrei să vinzi cărți. Pe de altă parte, chiar dacă ai autorizare să vinzi cărți, nu înseamnă că ai și librărie, că poți să vinzi cărți la o tarabă în gară. Nu știu dacă are Sau gar... online, probabil. Da, sau online. Bun. Deci asta e. În, în Teleorman există 255 de firme care pot vinde cărți. Um, și am decis să facem propriile noastre verificări și să întrebăm pe cei din domeniu, așa că Victor Marin, colegul nostru, a stat de vorbă cu Mihai Mitrică, care este directorul executiv al Asociației Editorilor din România, pe care l-a întrebat dacă sunt sau nu sunt librării în Telorman. Această lipsă a librăriilor și din Teleorman lipsesc librăriile întăresc ce a spus Marian Godin aici, ne afectează pe noi toți ca societate pe termen mediu și lung. România stătea în cel mai recent Eurobarometru pentru cultură publicat în 2013. Între cele mai slabe poziții, 49% dintre români nu deschiseseră nicio carte în ultimul an. Asta dacă nu e în considerare soliter. Pentru că solitari, care este cu deschis de cărți și închis de cărți, cred că... Nu cred că ai spus asta. Da. Acum, eu nu vreau să știu câți doctorați au deschis o carte doar ca să copieze din ea, dacă oh, vreți oh. o altă mică paranteză. Deci asta e, Asociația Editorilor Confirmă. Situația nu sunt mai în Teleorman. Teleorman Dom'le, asta nu m-a interesat, dar uite o să... Da. De asemenea, îngrijorător e faptul că 14% dintre românii care au participat la studiu respectiv, pe care îl citează șeful editorilor, au declarat că n-au citit nimic în ultimul an Pentru că pur și simplu n-au avut acces la cărți Și dacă nu vi se pare 14% un procentaj prea mare Trebuie să știți că România se află pe ultimul loc În Uniunea Europeană La acest capitol Penultima clasată a fost Croația Bun, despre librării sau mai degrabă despre lipsa lor o să vorbim și mâine la Republica Fantastică România când vom afla câte alte județe sunt în situația Telormanului, Că nu e telorman, din păcate, o excepție din acest punct de vedere. Nu știu dacă să spun că aștept, abia aștept momentul ăsta pentru că înțeleg că nu e de bine. Europa FM, 8 și 15 minute.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 la Europa FM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 să transferi rapid bani. Este atât de simplu. OMV. We Care More.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 Ulei și filtru original Opel pentru mașina ta. Toate avantajele sunt de partea ta.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 bine, îmi iau poșeta sau n are loc de televizor în mașină? Televizorul e în poșetă iubito. Viitorul televiziunii e aici! Vodafone îți aduce în premieră 4GTV. Ai acces la o sursă infinită de muzică, filme, seriale și documentare pe orice ecran. Ai puterea să ei iei distracția oriunde, numai în rețeaua ta de încredere Supernet 4G. Vodafone, mai multe detalii pe www.vodafone.ro știi că e bun la metro. Între 27 și 30 octombrie, ai ceafă de porc fără proaspătă, vacuum,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 România în direct! Alege să de adevărul. Ce datorezi națiilor conlocuiitoare? Eu le datorez viața. Sunt un serg de români, un italian și jumătate ungur. Sunt maghiar, m-am născut da. în Concepția și da. am stat și șapte de zile în Constanta. Da. Sunt înconjurat de niște oameni de mai multe etnii, macedon, tos, gigant, total. Nu avem nicio divergență între noi. România în direct! Cu voi, siguran! În fiecare zi de luni până joi, la 1,15 la Europa FM. Acum poți vedea, și Asculta România în direct, online pe europafm.ro Muzica.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 și George Zafiu, la Europa FM. Suntem la Cluj, la Cluj, la Cluj, la Cluj, în Piața Unirii, trupa voltaj montează deja instrumentele după ora 9, avem un super eveniment, o piesă nouă și evident și alte piese clujeni, dacă vreți să-i vedeți pe voltaj live vă invitam la studioul mobil Europa FM în piața Unirii. Pe aici ne-am plimbat și noi ieri foarte frumos în Cluj, ne place foarte mult, am găsit librării, cum spuneam și mai devreme dar ne-a invitat, știi, mai ieri ne-a invitat Luca, care a studiat zona, a zis, să vă duc pe Iuliu Maniu. Am încercat să fac pe ghid una. Serios, dar ce, vrut, ce, ce știi tu de Iuliu Maniu? Pe mi-a arătat că Iuliu când am dat de pe gps după Cârciumă, am avut senzația că e într o zonă pietonală uriașă această stradă Iuliu Maniu. Și ne ai dus pe Iuliu Maniu. zice: "Uite, oops, asta e Iuliu Maniu." Nu, dar nu înțeleg. Stai așa, trebuie să explicăm. Eu am încercat și eu care am mai fost. Zic, ăștia doi nu știau, Luca și cu George. Zic: hai, uite, mergem aici în Piața Unirii, uite, Matiaș Rex, catedrala, palatul, uite ce frumos, ce nu știu ce, acolo e Tifu. Nu zice Luca pe Iuliu Maniu, să mergem pe Da, da, da. da, insistat, da. Hai adică să adică vedem nu la Catedrala metropolitană uite teatru, uite ce frumos e, uite vărzăria, uite și nu, nu, nu, hai pe Iuliu Maniu, hai! <laughs> Vinem oare pe Iuliu Maniu. Da, Iuliu Maniu, e o stradă e o stradă foarte frumoasă și foarte liniștită și tăcută. Da, o, dar nu se întâmplă nimic. Trotuarul de la metru lățime, da. destul de întunecată, <fie> atât de mașini. Da, am găsit cărciu mai până la urmă. Adică măcar atât, să și depășim. mai, mai frumos, noi depășim nimic, A. că noi azi seară ne-am plimbat când tu ți la hotel. <fie> colegii, ziceam, noștri, hai spunem, colegii noștri, ei să spun colegii noștri au decis să se ducă la hotel ceva mai devreme și am rămas eu cu Luca să ne mai plimbăm prin oraș puțin pe Iuliu Maniu și mă rog prin prejuri și am zis, gata, o luăm pe jos. Luca și-a deschis Google Maps pietonal și a zis gata, te duc la hotel nicio treabă, mate, un 30 de minute 40 de minute ajungem și am luat-o pe unde? Pe aici, stânga, și acum înainte și după aia iar mai scotat telefonul, dreapta, nu știu ce la un dat, zice, facem prima la dreapta tot înainte ajungem la hotel și zic bai e cam întuneric hai să ne, nu vrei să ne orientăm un pic și erau și niște porți care blocau accesul cu interzi și așa mai departe și ne-am apropiat și pe poartă scria accesul permis doar carelor mărtoare <laughs> Era un cimitir. Zic, Am dat în ce cimitir cimitirul, cimitirul central sau nu știu zic, cum se și numește. Și "Ce are, mă?" Am intrat. <laughs> uite te și la era noi. Baznicul. Și zic: "Vă rog, atât nu Noi mergem la hotel." Zic: "Putem să în cimitirul." La care omul ce face? Sau uită la ceas. <laughs> zice zice la ora asta. A dar... rămas interzis. Si <gântu> de unde stați? <gântu -i> da. Mă rog, i-am spus hotelul și zis, <gântu -i> La parcela 24B Așa de, de harta până cimitir, traversați traversai cimitiri da. Și ajungei repede, am ocolitoare. Am uh, ales varianta ocolitoare da. Nu da. pare să aveți nevoie de într-un da, păi aici nu. Suntem, Avem sângenobragi strumeni. da, Adică suntem uh, bine Da Claudia Romitan este cu noi. Bună dimineața, Bună dimineața, Claudia! Bună dimineața! Să înțeleg că ați vizitat unul din cele mai cunoscute obiective turistice ale orașului. Da, nu fi... lumează, cimitirul central este foarte vizitat. Da, am da. bătut la poarta cimitirului cu veni, nu ne-au primit. Claudia da, Romitan, corespondentul nostru din Cluj, a venit să facem împreună revista presei și a adus ziarele de Cluj. Avem așa aici, ziua de Cluj, monitor, e fascinantă, presa locală este, sunt pasionat de presa locală. Ziua de Cluj, monitorul de Cluj, Faclia de Cluj și Transilvania Reporter. Și ziua de Cluj deschide cu următorul subiect. Este o poză cu niște garaje. Toți bucureștieni știu despre ce vorbesc. O poză cu niște garaje în spatele blocurilor. Și zice marea demolare de la Cluj. 500 de garaje din municipiu vor fi dezafectate, urmând să fie înlocuite cu până la 2000 de locuri de parcare. Care e problema cu Problema astea? e veche, se discută de ani de zile despre demolarea da. garajelor, asta pentru că nu prea avem unde parca, vedeți și voi că e plin de mașini peste tot. Da. Iar în cartiere situația e și mai dramatică, să spunem așa. Eu credeam că mai există garaje de genul ăsta în Spania. Da, da, e plin. În cartierele Clujene e plin de genul ăsta de garaje, datează de pe vremea fostului primar, când s-au concesionat orfelul de parcele, iar oamenii și-au făcut garaje de tablă de genul Aha. respectiv. S și sunt astea de beton, vin, le aduc poșa și le pun cu o macaraua. Asta era o chestie atât de comună în București, în urmă cu 10 ani, și în spatele blocului meu era plin de astfel de garaje. Când s-au instalat, m-a sunat o vecină. Domne, ai de haideți repede să vă cumpărați garaje. Se dau garaje. Să fac să dau garaje, să pun garaje în spate Ei, Și eu am întrebat, domnule, ce garaje Garaje-te de beton ai, nu vreți garaj m am întrebat Doamne, zic, ai, costă o de euro Cât? Zic, o mie de euro costă, zice, hai să vă puneți să luați Că acum a venit e în spate să dau garaje Bă, parcă dădeau unul roșii în spate <laughs> Și zi, mă pune dracu și întreb, zic doamna, dar cu autorizația Hai, domnule, ce e fău, că nu are domnule nicio autorizație. Și mi-a fost frică să Garaje cu beton la exterior, bănuiesc, nu da. la interior. Adică nu da, la exterior. Aha, Aha. Okay. Da. Și după aceea, după câțiva ani, când au fost demolate, cred că pe vremea Băsescu, cred că Băsescu a, -a demolarea lor. Ador. Mamă, era un scandal în bloc că le demolează garajele ilegale, că da. pierd banii, dați, Și mă, uite cine a păstrat Da, și aici o să fie o întreagă discuție. În și, eu... și e foarte bine, s-au făcut în loc parcări. 8 ani de jaf din banii publici, zice monitorul de Cluj.ro, deschiderea ziarului. Drumul turistic Răchițele-Igponor este gata de inaugurare. 8 ani de zile le-au trebuit autorităților județene și constructorilor să asfalteze 20 de kilometri de drum. Bine, aici suntem și în Ardeal, dar vreau să vă spun că rest în general așa. Drumul ăsta a costat 75,8 milioane de lei, dintre care o bună parte bani europeni. Iar prejudiciul constatat după 8 ani, 11 milioane. Mi se pare o proporție rezonabilă, nu? Cam 15%. Cam așa stăm în general, da. Uh -huh. E un proiect început în 2009 unde au fost foarte, foarte multe probleme. Evident, firma intră în insolvență, se reface licitația, probleme la calitatea execuției și așa mai departe. Așa că după 8 ani da, domne, astăzi, da, avem inaugurăm drum. un drum. Deci tuturor celor care vor să apucem spre răchițele ICPONOR, să știți că drumul este Rezolvat. Bun, și ziarul meu favorit în dimineața asta, faclia, ziar independent de Cluj. Vreau să vă spun că este un ziar în care am găsit ceva ce nu mai există, n-am mai văzut în ziarele din România de multă vreme, dure pagina de știri externe. Pagina 3, care e pagina de greutate a ziarelor, pe vremea așa. așa era, ziarele tipărite, pagina 3 e pagina de greutate. Păi și ce subiect au... Aici este pagina de externă care se cheamă Roza Vânturilor. Eu aș avea, dacă ar fi să fie acum să mai fac un ziar cum făceam în tinerețe, Așa. dacă ar veni un redactor să îmi propună, hai să avem o, um, o, pagină. o rubrică rozeta asta, roza vânturilor, roza vânturilor. Aș zice că poate găsim totuși alt titlu ca să nu. Da, mă rog, în București se fac altfel de glume. În fine. Da. Și titlurile de pe pagina externă, dacă-mi dați voie să vă citez câteva. Trafic. Pagina este deschisă de un articol, cred că de vreo 1500 de semne, care zice trafic de arme este europene și israeliene spre Sudanul de Sud. Foarte tare. Ce un alt vreau. material, generalul Michel un favorit în alegerile prezidențiale din Liban. Dacă Interesant. nu interesa. serios acum. Adevăr sau fals? Întreabă redactorul în problema migranților. Ghiș de unde? din Australia. Să facă un, da. fac un fact-checking. Din bugrezi. ziar mai avem la pagina Artă Cultură un articol de jumătate de pagină, intitulat Folclor original de mare valoare la Gherla. Cât, de, despre cât folclor s-ar putea scrie oho, de oho. la Rahova. Oho. Tot la pagina de Artă Cultură la rubrica academice putem găsi o relatare a unui eveniment care se petrece la Grand Hotel Napoca și care se intitulează Comorbidități somatice în patologia psihiatrică. Așa este, vă spun, ziarul meu favorit, făcria de Cluj, nu ratați, pentru că vorba nici nu știți ce pierdeți, vorba a fostului coleg. Și ultimul, dar nu din, cel din urmă, ziar este un săptămânal, de fapt, Transilvania Reporter, la care lucrezi tu, Claudia, nu? Da, așa Asta este. e un ziar... Câte pagini aveți aici? Pagini? tu de bine. 24 de pagini în format mediu și care este un ziar tipărit în condiții grafice foarte mișto. Așa, zic. Despre frumos. ce e Transilvania Reporter? Transilvania Reporter caută să... În general, căutăm să abordăm subiecte mai complicate, ca să spun așa, în care să analizăm mai în detaliu subiectele, în doar să le prezentăm sub formă de eveniment. Și aceasta înseamnă să discutăm cu specialiști, să discutăm cu oameni, să discutăm cu clujeni, să discutăm cu autorități, astfel încât cei care ne citesc să poată avea o imagine oarecum de ansamblu asupra unui subiect de interes. Uh -huh. Ne preocupă foarte mult partea culturală a orașului, pentru că în ultimii ani, cel puțin, Clujul a câștigat foarte mult la acest capitol. Deci, un săptămânal de opinie și analiză, opinie semnată, uite, văd pe prima pagină de Brândușa Armanca și de Viorel Cacogano. Asta e chiar un site interesant de urmărit. Deci, Claudia, mulțumim! Mulțumim! Cu mare Claudia. drag! Mulțumim. Și vă mai așteptăm la Cluj, ne bucurăm că sunteți aici. Cu mare o, drag, venim! O să tot venim, o să tot venim la Cluj. Ne-am bătut Vlad la cap să venim la Cluj, e un pic friguță acum, dar mai venim și când o fi mai cald. E trafic mare în Cluj și, uh, nu întâmplător, trupa voltaj se află în Piața Unirii. Bună dimineața, Călin! Bună dimineața! Ei, Ești acasă, lin... sunt acasă, vine și e cald față de București, <laughs> știi că e mai cald Da, oh, e mai fric la București Da, e mai da, mai da. Da, da, în București teamă înăuntru <laughs> <laughs> Călin e ca acasă și a adus colegii la Cluj Și înțeleg că lansezi la tine acasă o piesă nouă Lansați o piesă nouă da, mai... lansăm piesa a, 12 -a sau a, 12 -a când Vorbirea populară e a 12 -a și o lăsăm așa a douășpea uh, Abia așteptăm să vedem ce zice lumea despre piesa asta nouă Apare pe albumul 10 sau X. X. Așa și uh, o să o cântăm în premier aici la voi la Europa FM. Abia aștept, sper să vină și foștii colegi de la 12 -a, dacă te aud acum la radio. E, cel mai bun prieten al meu din liceu și care în continuare e cel mai bun prieten e chiar aici lângă. A, e perfect. La noi poate mai aflăm ceva despre tine. Și exact în perioada aia făceam cele mai mari trăsnei. Uh, poate ne povestești puțin. Poate ne povestești da, puțin. Da, de asta uh, după după, când ieșim din direct vă da, povestesc. După Voltage în Piața Unirii uh, vă așteptăm alături de noi și de ei după ora nouă uh, pentru piesa nouă de la Voltaj. Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea în direct din Cluj la Europa FM. Click to MTV so they can teach me how to Dougie Cause in my castle, I'm the frick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 Până la sfârșitul lunii noiembrie Dacă ai trimis prin SMS la 1769 Număr cu tarif normal Rețeta ta originală de sandwich gustos În care ai adăugat și hochland Crem cu verdeață Acum este momentul să afli dacă ai câștigat Avem un Grill philips plus un set de produse hochland Intrăm în direct cu Ana din București Bună dimineața Ana Bună dimineața Ce faci Ana? În drum spre servici În trafic Perfect. În traficul de București? București Nu știu cum e la Cluj da. La Cluj e trafic mare în dimineața asta, dar lumea ne ascultă pe 106,6 FM aici în Cluj, în mașini și le mulțumim tare mult. Ia zi Ana, fă-ne cu sandvișul tău din această dimineață. Eu m-am gândit la o chiflă tăiată în două, cu hochland crem cu verdeață, o, o salată verde, somon afumat, Uh, apoi niște uh, ah. Ouă de Prepeliță fierte uh, Puse Așa, deasupra ană? Un sos de uh, Iaurt cu Lămâie, ca să nu fie foarte greu Și deasupra niște capere Și gata Poftă bună Noi nu putem să mai vorbim acum, ne-ai făcut poftă <laughs> Nu dai o fugă până la Cluj Să ne ajungi tot chestia asta Acum, acum, trimit prin curier rapid Bine, bine Ana, felicitări pentru premiu Concursul continuă și mâine dimineață Pentru și mai multă inspirație De la Hochland Ora 8 și 46 de minute, rămâneți cu noi Vă reamintim după nouă live Din Piața Unirii din Cluj Trupa Voltaj cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM, în direct din Cluj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 Rock it, so don't stop. But you dance, dance, dance, and ain't nobody leaving soon, so keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I the feeling So just dance, dance, dance, go Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood, it's rushing, rushing on I don't need no reason Don't need control, don't need control.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 Stop the failing Justin Timberlake la Europa FM. E bun sandwich Vlad imediat o să ne Om nom nom. <laughs> e foarte bun să șiu Bun. Avem de așteptare. Suntem în Piața Unirii după ora 9. Judecata de joi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce din nou judecata de joi. Abia așteptăm momentul acesta. Am dat mesaj Moise că e în drum spre studiul nostru, aterizat cu bine la 6 Miluș. și vine Moise. Legătura dintre Moise și Voltaj o cunoaștem, așa că e foarte bine că e și el aici. Dincolo de asta, la 1 și un sfert îl așteaptă lumea pentru România în direct. Uh, în rest, sandvișuri? Bun. Sandvișuri, da. da, Cu ajutorul Cafeluță. clujenilor uh, cu inimă mare, da. am fost și hrăniți. Destul de multe donații <fie> în o, asta. <fie> <fie> Bine, 8 și 51 de minute voltaj live în deșteptarea după noua. Vlad George Zafiu, dau deșteptarea în direct din Cluj, la Europa FM.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 Simte ritmul trolimania!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 dumneavoastră știu ce trebuie. Calitate, siguranță, duranță. Reține Bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș 9 metru pătrat. Și peste 10 de ani tot la fel Bilca. Pentru detalii și oferte, intră pe bilca.ro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 Ioana Brustul Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Maxima astăzi între 5 grade în Moldova și 13 în Crișana și nord-vestul Transilvaniei va ploua local în sud-vest, în est și izolat în restul țării, iar la munte mai ales în Carpații Meridionale, vor fi precipitații sub formă de poviță și ninsoare. O zi rece se anunță și în capitală, poate vântul vor fi în temporare, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Maxima nu va trece de 10 grade. Accident în această dimineață între Pitești și râmnicu Vâlcea patru persoane au fost rănite, cinci vehicule implicate și trafic blocat pe DN7. Primele cercetări arată că șoferul unui tir nu a redus viteza la timp și a lovit cu putere din spate trei autoturisme pe care le-a proiectat pe contrasens, unde acestea au fost izbite de un autocar care circula regulamentar. Am stat de vorbă cu Paul Ulieru de la Centrul Infotrafic. În județul Argeș, traficul rutier este întrerupt pe drumul național 7 în zona Bascov, Valea Urstrului, la kilometrul 124. Din cauza unui accident rutier în care au fost implicate 5 autovehicule, este vorba de un autocar, de un autotren și de trei autoturisme. Accidentul s-a produs în jurul orei 7.50. Trei ambulanțe se află la fața locului și acordă îngrijiri celor patru persoane care sunt rănite ușor. Deocamdată nu se știe cum s-a produs accidentul, dar o posibilă cauză ar fi carosabilul umed. Procurorii vor cere astăzi mandat de arestare preventivă pentru elevul din Râmnicu Vâlcea, care și-a înjunghiat un coleg cu un cuțit pe holul Liceului Tehnologic Magheru. Cei doi adolescenți s-ar fi certat înainte de incident, au povestit martorii. Agresorul se afla în atenția poliției pentru mai multe ieșiri violente. Victima a fost transportată ieri la un spital din București. Curtea Constituțională reia în discuție astăzi sesizarea depusă de un cuplu de homosexuali care vor să li se recunoască mariajul și în România. Cei doi bărbați, un român și un american, s-au căsătorit în Belgia în 2010, însă americanul nu a primit drept de reședință și la noi în țară. Lucian Popescu ne explică. Reluarea discuțiilor vine după ce magistrații Curții Constituționale au cerut timp suplimentar de analiza cazului. Concret, cei doi bărbați au contestat articolul 277 aliniatele 2 și 4 din codul civil, care se referă la interzicerea recunoașterii pe teritoriul României a căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în afara granițelor, respectiv la libera circulație în cadrul Uniunii Europene. Același articol mai precizează că nici parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de același sex care sunt încheiate în străinătate de către cetățeni români sau străini nu sunt recunoscute la noi în țară. Ambasadorul american la București a declarat recent că susține căsătoriile gay peste tot în lume, însă decizia aparține României. Subiectul cuplurilor homosexuale este unul extrem de sensibil pentru societatea românească, mai ales că în paralel a fost depusă la Parlament o inițiativă populară semnată de peste 3 milioane de persoane de revizuirea Constituției în sensul redefinirii familiei se dorește să scrie negru pe alb în Constituție că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Alegerile prezidențiale din Republica Moldova, președintele Partidului Popular Iurie Leancă spune că mai are nevoie de timp pentru a se hotărâ dacă se retrage sau nu din cursa electorală. Potrivit presei de la Chișinău, Iurie Leancă ar fi fost somat de liderul popularilor europeni să se retragă în favoarea Maiei Sandu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate Pro-European. De, de domnului Lupu ne-a luat pe toți prin surprindere, fiindcă a schimbat mai multe elemente de pe tot palierul politic din Republica Moldova, am ajuns la concluzia că mai avem nevoie de timp. Vom mai solicita informații suplementare din fiecare raion și după aia o să vă informăm. Ier Marian Lupu, liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, s-a retras din cursa pentru funcția supremă în stat și a declarat că o susține pe Maia Sandu. În sondaje, pe primul loc în preferințele alegătorilor este socialistul Igor Dodon, cel care vrea o apropiere de Moscova. Violențe în Venezuela, un polițist a fost ucis prin împușcare și alți doi răniți în timpul unei manifestații organizate de opoziție față de președintele Nicolás Maduro. Sute de mii de persoane au invadat străzile capitalei Caracas la apelul opoziției. Protestul a fost organizat după ce procesul pentru convocarea unui referendum, o tentativă de a-l înlătura pe Maduro de la putere, a fost suspendat. Opozanții președintelui au anunțat pentru mâine o grevă generală de 12 ore. În replică, puterea e avertizat pe patronică, armata și muncitorii vor prelua controlul asupra întreprinderilor care se vor alătura grevei generale. Știrile s-au prezentocat aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim pentru știri. Continuăm cu sport, Luca Pastia. Bună dimineața. Dinamo a avut dificultăți în a și învinge echipa secundă în 16-miile de finală ale Cupei României. Inedita întâlnire din Ștefan cel Mare s-a încheiat cu victoria echipei mari scor 2 la 1. Cei drepti doar cu Nedelcearu Filip și în primul 11 dintre titularii obișnuiți, Dinamo a deschis scorul printr-un autogol al lui Groza în minutul 55. Târcoveanu a egalat 10 minute mai târziu, iar Patrick Petre a salvat situația în minutul 79. Dinamo 2 a fost la un pas să trimită, me să trimită meciul în prelungiri în minutul 92. Echipa de basket masculin UBT Cluj a câștigat și al doilea meci jucat în FIBA Europe Cup, 73 la 72, în deplasare la formația turcă Gaziantep. Ardelenii au condus aproape în permanență, dar turcii au revenit de la o diferență de 12 puncte și au fost chiar în avantaj în ultimul minut. Kindle Dykes a fost MVP cu 21 de puncte și 7 pase decisive pentru UBT Cluj. Tot în FIBA Europe Cup, BC Mureș a suferit aseară o înfrângere drastică, 61 la 99 în Lituania cu Prineu Birstono. Mulțumim, Luca! Avem judecata de joi peste câteva minute, Cristian Tudor Popescu și Voltaj Live din Piața Unirii, din Cluj.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 Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu În direct din Cluj la Europa FM. Suntem în Piața Unirii din Cluj În această dimineață o să avem voltaj La FPS doar câteva minute a venit și Moise Bună dimineața, Moise! Bună dimineața! Bine v-am găsit de aici, de la Cluj! Ai văzut câte fete au venit să-i vadă pe voltaj? Ia să vedem, ia să vedem dacă ne răspund Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! E nenorocire. Moise, ai veni... bine ai venit, Moise. Ai văzut câte fete au venit să nu te vadă pe tine, ci pe Voltaj? Nu <laughs> <-a> fost asta. <laughs> bine, am vrut doar să vă demonstrăm că totul e live. Suntem în piața Unirii și ne pregătim pentru un moment unic, după părerea mea. Tropa Voltaj lansează o piață la Călina Acasă. Ai mai lăsat Călina acasă vreo piesă? Nu. Zic că e prima dată în Cluj. Așa. l a lansat multe când era mai <laughs> puști. Bine. Până una alta, ascultăm judecata de joi. E un moment foarte important din emisiunea noastră în fiecare joi dimineață. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Ziceam că dacă domnul Cioloș intră în partid și candidează, după toate declarațiile despre cum va rămâne în afara politicii până în alegeri, Sub semnatul, nu mai fac gazetărie politică, deoarece înseamnă că nu mă pricep. Domnul Cioloș n-a devenit liberal cu carnet, de asta mă mai auziți acum. Dar a acceptat să fie prim-ministru în caz că PNL va face majoritatea în urma alegerilor, după ce a declarat că nu va fi premierul niciunui guvern din care face parte PSD. În schimb, nu va participa la campania electorală cu echipa PNL. Păi, de ce să nu participe? De ce nu-și dă demisia și nu încearcă să ajute PNL în mod direct? Mai e îndoială în legătură cu ungerea politică a domniei sale? După ce spui merg cu PNL, nu merg în niciun caz cu PSD, domnul președinte Iohannis poate fi mulțumit. Dacian Cioloș e membru de partid cu sufletul. ca Camitru Moț, comunistul fără carnet, chipat memorabil cândva de Ilarion Ciobanu. Platforma domnului Cioloș ar trebui să se numească nu România 100, ci PNL 50.000. Că atâția oameni, zice partidul, că aduce la mitingul Pro-Cioloș din 6 noiembrie. Pro-Cioloș ce? Căci actualul premier nu poate fi votat, deoarece nu candidează. Deci adunarea asta populară e pentru votați PNL, dacă îl vreți pe Cioloș. 50.000 e numărul celor care au ieșit acum un an în stradă și l-au pus premier pe domnul Cioloș. Ce ziceți, stimați ascultători Europa FM? Oare pot fi transformați manifestanții pro-colectiv în susținători entuziaști ai lui Gorghiu și compania? Cu domnul Cioloș m-am întâlnit la premiera filmului lui Cristi Puiu Sierra Nevada. Îi recomand... Să vadă și două lozuri, o altă comedie românească reușită. Ea acolo o secvență. Polițistul oprește Dacia, fostă orabla albă, reparată și vopsită negru de dinel. După ce constată că în actele mașinii scrie albă, îl întreabă retoric pe șofer ce culoare are mașina pe care o conduce. Albă, zice dinel cu un ton de cerul albastru. «Polițistul invită pe pasagerul Sile să se dea jos, să se uite la mașină și să zică ce culoare are. Albă!» Vine răspunsul și mai țelin decât primul. Pompiliu apare din dreapta ca un trecător oarecare. Polițistul întreabă și pe el și primește totul albă, dom'le. Copleșit, omul legii renunță și le dă drumul să circule. «Pe subsemnatul absurdul, ca să mă facă să râd, trebuie să aibă oricât ar părea de paradoxal o logica lui.» Niciun polițist din lume nu se bagă în vorbă ca să-și testeze constatările cu posibili complici și oameni de pe stradă când bănuiește că o mașină e de furat. Confiscă actele și duce pe toți la secție fără discuții, afară de cazul în care ești păguit. Dacă însă ar fi fost vorba nu de un polițist, ci de un politician, atunci absurdul scenei m-ar fi făcut să râd. Un politician obișnuit să le spună celorlalți că negrul e alb,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 Should have called you first, but I was dying to get to you. us so from falling apart, no matter where I go, I fear the beating of our one heart. cu Vlad Petreanu și George Zafiu, în direct din Cluj, la Europa FM. Suntem în Cluj cu studioul mobil Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mamă, câtă lume! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Hai mă că uite se adună lumea ușor, ușor, ușor aici, lături de noi în piața Unirii din Cluj, la Călina acasă, Bună dimineața, Voltaj! Bună dimineața! Ce faceți? V-ați trezit de vreme? Ați venit? De unde ați venit ieri? De la Timișoara? Unde ați fost? Nu, am venit de la București da, La București, iar Tot drumul groază, a plouat, a fost destul de greu Dar bine. am ajuns și stă acasă Cum e acasă? Sunt vie ca acasă, foarte bine Mama, tata, toată lumea bine? Deci în față Sărăuâna, bună dimineața, bine ați venit Hai, poate stăm puțin de vorbă, că dacă tot am venit acasă la, la Călin, imediat Ați venit astăzi în Cluj să lansezi practic la tine acasă Noua piesă Voltaj Da, lansăm aici noua piesă, a 12 -a se numește unde puteam să o de decât unde am făcut și eu a 12, adică la Cluj. Ce-ți aduce aminte? Ce... Cea... Care e cea mai puternică amintire din clasa 12 a 12-a? Sunt extrauna de multe. Uite, acum văd o colegă de, de liceu, exact. -a mai nu. Cred că mi-a căzut mie. Uite, merge. Cel mai bun prieten al meu din liceu, care în continuare este cel mai bun prieten al meu, este aici, e directorul școlii noastre din Cluj, la, actualmente. Stai, deci, stai să-ți ziua, stai. Bună. Zi. Te-ai Te Te prietenit cu directorul școlii? Sau cu... Stai că nu înțeleg. Nu, l-am selectat pe pile ulterior <laughs> E o persoană în care să am total încredere Ca să-l ca să las să conducă tot, tot ce înseamnă Voltage Academy la Cluj Și se descurcă extraordinar Cum era de așteptat E perfect, hai să ascultăm piesa Și după aia mai vorbim de a douăsprezecea ta Poate și a colegilor tăi Prieteni, vă rog să încurajați Călin și trupa Voltage Împreună Piesă nou Au ales să vină la Cluj Să lanseze piesa asta în deșteptarea cu Europa FM. Suntem live pe Facebook dacă aveți comentarii legate de piesă cele pozitive le lăsăm acolo cele negative le ștergem uh, glumesc. A 12 -a, voltaj live în Piața Unirii din Cluj în deșteptarea la Europa FM Eram a 12 -a la liceu și mulți spuneau că sterbedeu doar pentru că nu mă opream Să spun în față ce gândeam Fără să-mi dau seama Anii au trecut Cauzi de zi în jurul meu Forța să mă lupt Și când mă privesc în ochii lor Simt că îmi ari pot să zbor Fără să-mi dau seama Anii au trecut Ar mai tare ca un foc Nu mă pot deloc Ar de liceu Și așa să ar mereu Eram 12 -a și în zori Ne îmbrăca parfumul lor Ne-ndrăgosteam fără să știm Că mâine o să le rănim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 Nu mă poți încet deloc de liceu. Și A nanii de Și așa-mi săr Am pe la liceu și mulți spuneau că sterbe Doar pentru că nu mă opream să spun în față ce gândeam. Ar mai tare ca un foc. Nu mă pot sti de loc. Ar de liceu. Și așa să-l ar mereu Ar mai tare, ar mai tare, ar mai tare ca un boc. Nu mă pot nice deloc Ar de liceu Și așa să-l să trecut Voltaj! Mulțumim! V o de mulțime Da, da uh, Printre Voltaj, evident A 12 -a cu Voltaj În piața Unirii din uh, Cluj I-am văzut pe colegii tăi Nu vrei să-i invităm lângă noi? Ba da, cum să nu Ia, zic, cheamai tu și prezintă-i tu Încă o dată Tata. Hai încă Hai, coleg, hai să hai să vorbim cu părinții. Hai, hai să vorbim cu părinții, întâi. Nu, Bun. Nu știu mama, unde e când a dispărut E și mama. E, mama a venit cu ceva de mâncare. Deci nu cred că. A, asta este. A, și un culiță, și ceapă. Vlad, unde ești mă? Acum viu! se vină în coace. cu coace Lă cea la... Slăbirea cu ceapă roșie și un pic de pălincă. A, să cu pălinca ne descurcăm mai târziu, să știți. Nu-mi grașe, nu grașe slănina, numai ține de frig. Da, plinca? Nu ține de frig. Nu Numai după emisiune. Doamnă, spuneți-mi, cum era călină -Lin? Foarte bun. Și vesel. C ce poate zice o mamă? E adevărat, dar n-ați avut, nu va a chemat niciodată diriginta, dirigentele la școală, să vă spună, știți, că Lin... Nu, nu, nu. Conduce un grup de colegi care... Nu, nu, nu, nu m-a chemat. Înseamnă că nu l-a prins diriginta. Nu l-au prins, dar cine știe ce a făcut? Poate că... Dar cu fetele cum era? Avea succes la liceu sau...? Avea întotdeauna... Ca mamă, întotdeauna. ce să spuneți acum, da. nu? Pe păi nu, numai bine. Asta este, vă mulțumim tare mult pentru cadou asta. Vă rog să nu plecați, să știți că... Îl țin mai, aici avem colegi. se golește. Da, să mâna, vă mulțumesc tare mult, mulțumesc tare mult. Tatăl, ce spune? Ce, sunt fericit că vine acasă când poate. Foarte, când poate și de foarte multe ori tot. Dar în liceu nu lipsea de pe acasă? Adică... Mai lipsea Mai Știi? Da. Ați aflat unde se ducea? Uh, nu m-a interesat ah. <laughs> Când am văzut uh, pantof cu tocuri În apartament știam ce să fac Îl luam geaca și plecam E foarte bine, e foarte bine Mulțumim tare mult Călina, ai experiențe interesante de acasă <laughs> Așa se pare colegii tăi, Aș vrea să vorbesc puțin și cu colegii tăi De, de liceu Adriana, n-am văzut-o chiar de mult, ea fost o surprise, extraordinară, să o văd aici. Pupă, o te las, uite, nu se vede la radio, dar vă reamintim suntem pe pagina de Facebook Europa FM Live din Cluj. Adriana, da? Da. Cum, e, cum era Călin? Cum era colegul Călin? Era vesel, făcea atmosferă, ne mai salva din câte ore de mate, mai cânta o melodie. Cânta de mic? Și ce cânta? Așa, care era hitul la vremea respectivă? Nu mai țin minte, ceva gen folk Avea chitară, cânta pe la Școala Populară de Arte, chestii de astea Pe vremea aia Dar de ce te strâmb când spui asta așa? pe vremea era cu plete Și în bun de clasa 12 avea părul Până la gât Să mai ziceți o dată asta vă rog Deci avea plete și era cu părul până la umeri Da, acum le are în suflet Pletele le are în suflet Și cânta ca la 20 de ani liceu Exact Bun, deci eracuie, toată lumea are doar lucruri bune de spus despre călină în dimineața asta, să știi că n-am căutat lucrurile. rele, eram convinși că ai fost un băiat bun încă de mic. Bine, ce să zic și ei, că doar nu o să zică de rău acum. <laughs> Mulțumim tare mult, Adriana. Auzi că, da, când chiuleați, chiuleați, nu? Mai chiuleam, nu foarte. I Am fost la cel mai bun liceu din Cluj, de la de tocilar, cum se spune, la liceu de informatică și cu le chiuleam mai rar, dar chiuleam și noi, îți seama. Și unde, care erau locurile? Poate astea mici acum nu știu și vor să chiulească. Care sunt locurile cele mai bune de chiulit în Cluj? No, noi eram în cartierul zorilor, care e destul de îndepărtat de centrul orașului, nu aveam prea multe opțiuni, aveam o, o cofetărie la care fugeam, care între timp s-a închis, așa că nu știu unde mai chiulesc în ziua de azi, dar sigur se descurcă ei. Sunt convins de asta. Voi v-ați descurcat deci, cu piesa? Mi-a venit o idee după emisiune. O să mă opresc un pic la liceu să văd dacă s-au deschis ceva localuri unde să chiulească copiii de acum. <laughs> dacă au ce face. Moise mi-a zis, ascultându-vă la repetiții mai devreme, e chiar foarte tare piesa asta. zi Moise că ai Măi, da, eu aș vrea să-i întreb altceva voi. Mergeți înapoi în timp, adică ați cântat ca la 20 de ani, acum v-ați întors în clasa 12, adică unde o să ajungeți? La grădiniță <laughs> Probabil, da, nu știu. Așa pot... e, funcționează memoria, știi? Crapă, chirilă, frate, în momentul în care o să cântați pentru adolescente, deja gata, s-a terminat, adică... Nu nu probabil ai. că o să ne sfârșim cariera cu un cântec de leagăn. Toți poți asta. Dacă e rog, merge. No, faceți și o piesă despre Vamă și... Gabi, tu știi atâtea lucruri despre Călin? Mai multe, dar eu nu pot să spun ce știi despre el. Bine, dacă tot am zis ca la 20 de ani, bănu să o ascultăm și piesa, și 20... Ce... Da. Dar până atunci uh, vrem să vă cântăm o altă piesă. Aceea cu sunt un pic pic îndrăgostit. Sunteți un pic pic îndrăgostiți? De... Hai să spun și de cine? De Europa FM și de Cluj-Napoca. Yeah. Voltaj în Piața Unirii, live din Cluj, în deșteptarea la Europa FM. Pic pic! Limă nu Mult încerc, Nu pot să schimb ceva, Ca nu e GPS Să mă conducă la ea, deși mergea perfect Cu altcineva, de patru n Doar poza e de Facebook și dacă o țin așa, sigur ajung la balamuc Sunt braf și mă gândesc, tot timpul la ea Aș fi păcat mâna în foc, că n-ajung așa Pariu că din nou No o să vină și în loc să mă lase în sfârșit La final să o sărut, o să-mi lase un offline că n-am mai putut Ei zic să o las în pace că nu e de nasul meu Ei zic că nu o să iasă niciodată cum vreau eu I've got the picture, but I don't give a damn I know the dress for her, I am the perfect man Măcar nu îmi răspunde la salut Dar ajunge să-mi zâmbească Și eu. iau de la început Câteodată simt că ăsta-i doar Un cântec pentru surți Dacă l-ai cântat și tu Arată-mi că la ușii zi Sunt un pic pic Și mai tare, mai tare Sunt un pic pic Sunt un pic pic Întrăgostit Sunt un pic pic Întrăgostit o Și Cum să ne simțim ca la 20 de ani, nu? Clar. Asta chiar trebuie să o cu noi, toți cei care ați venit în Piața Unirii din Crușna Păcăl dimineața asta la deșteptarea la Europa FM. De mine să cântăm la microfon Haideți mai aproape, mai aproape Haideți, haideți, haideți Să vă audă toată țara Să audă cum se cântă la Cluj 1, 2, 3 și Tânăr vreau mereu să fiu Să trăiesc așa cum știu Ca la 20 de ani Fără griji și fără mani Cine vreau mereu să fiu Să trăiesc așa cum știu Tu ne vreau mere să fiu! Să trăiesc așa cum știu la doszește ani! Că de ani! Fără grizi și fără bani! Tu ne vreau, vreau mereu să fiu! Să trăiesc așa cum știu! Cala ca să, să știți ca de ani! Cu Europa e feblată! Ca și cu bani! <Wing> <Bless Baz> <hers> Voltaj! Live! În Cluj-Napoca, în Piața Unirii, în deșteptarea la Europa FM. Cum a fost, fetelor Stai așa, stai, stai, stai, stai. stai. Unde plecați, fetelor? Bună dimineața! Cum a fost? Bună Excepțional! Excepțional Mi-a spus ]âlne. mai devreme că a spăcat în multe, multe, multe... Cum multe, a fost? Repat. Cum a fost? Extraordinar! Cum a fost? Foarte bine! Foarte Super! Auzi, Vlad, plecat dintr-o ședință, ceva, și ați venit să-i vedeți pe voltaj? Noi n-am plecat din. o no. ședință. Ați terminat ședința repede? Nu, o fac, am făcut-o aici. A, -a făcut Au făcut-o aici, Uite, făcut mă... vezi, eu am înțeles bine. Bravo, vă mulțumim tare mult! Noi. Voltaj, uite ce succes aveți! Hai mă, Călin, probabil că... acum. Nu faceți ia, voi și așa. obiesc o variantă fără griji și fără bac? Ca <laughs> <azi>? <laughs> Știi? Bacu cu A12 cu, și la piesa asta nouă cu a 12 pe cu, bacul, după aia, vedem. Călin Voltaj, mulțumim pentru că ați venit cu noi în Cluj. E frig, Gabi eh? e frig? Nu, nu, nu, doar mă prefac. <laughs> mulțumim pentru că ați venit cu noi și ați lansat a 12-a ani de în Cluj. Și noi vă mulțumim și sper să ne parte noroc. Cu siguranță să ne parte noroc. Suntem împreună de la începuturile Europa FM, turnee împreună și e normal să o lansăm aici. Mulțumim tare mult! Vrei să mai ceva? Hai că părea așa că... Absolut nimic! E bine, e bine! A 12 -a am avut cu voltaj live uh, din Cluj, din Piața Unirii. Îl văd pe Moise aici. Moise, să te de vorbă mai devreme... Stai Bun. o secundă! Moise, să te de mai devreme de vorbă... Stai cu... așa! Cum te cheamă pe tine? Mă cheam Alexandra Marahangan. De ce ai venit aici? că e mm, Am vrut să vă văd. Bine! bine Mo ai venit. Moise e reporterul nostru din această dimineață. Moise, vorbind cu un domn mai devreme Bună dimineața, Strămoșu. Adrian Ardelean Bună dimineața, bine deci pentru... Mă bucur să vă văd aici la. O să-l las pe Moise să te prezinte cine, pentru cine nu mai știe Adrian Ardelean este strămoșul Europa România în direct adică cel care a făcut această emisiune și de la care am preluat-o acum mai bine de 5 ani de zile Bine, dacă o iei așa, e copilul lui Turcescu Nu știu cine este Turcescu și vreau să știu, să spun că Moise este un extraordinar epigon. Foarte bună treabă face, Dacă spui că sunt strămoș, trebuie să zici ceva. Adi, ce faci tu prin Cluj? Te-ai mutat aici? Te-ai insurat între timp? Vezi, greșești dacă ai plecat de lângă noi. M-am insurat, da, m-am mutat de foarte mult timp. Adică de mult timp, de vreo cinci ani sunt clujean. M-am căsătorit, am și un uh, copil oferic. Să-ți Mulțumesc! Uh, sunteți în continuare, dacă ei tot suntem la întâlnirea cu Europa FM, sunteți uh, în inima mea, ca să nu dau mai multe detalii. Bine, Adi, mulțumim, rămâi cu noi să bem o citronată și o cafea după. Uh, cred că ar trebui să intrăm un pic în studio ca să evităm microfonia asta. Moi, Vlad, veniți voi, in... hai în studio de aici. P ei normal că ai băgat și un canon tru păi nimic nu știți, mătes mă, presupune să rămăsă șunca. Și un canon a rămas un șunca. Uite te la pălincă. Mamă, mamă. Cum să băisc la nărdele nească la căldură, mă. Uite aici subai. le mulțumim încă o dată părinților lui Călin care au venit cu Slană, ceapă da. E bine. da, eu da. i-am cunoscut asta vară la live pe plajă, pe părinții lui Călin Vreau Deci te ziua. știai cu ei? Da mm -hmm. cred, că, cred că pentru Moise au pus și o sticlă de -o parte. dar Nu arată Moise, lasă Moise, ai venit din dimineața asta cu avionul? A fost tot ok? Ca și voi, voi n-ați venit ieri cu ATR-ul? Uh, ba da, ba da. Să -te -te cu ATR mișto Foarte netodat. tare ATR-ul Deci da, e foarte tare ATR-ul, eu sunt obișnuit să zbor cu ATR-ul Dar astăzi chiar m-am amuzat pentru că am observat, știi, la ATR sunt în față șase locuri la business class și, știe, da. locuri da, care sunt, față da. în față. Două, câte două față în față A, pe o parte și încă două pe stânga. Da, exact. Acolo la business class ai mai mult loc, dacă cumva ai 2 metri de picioare ca mine sau da. ca tine, să zicem, da? Și te da. uiți în ochii ochi, ochi cu stewardesa. doar la decolare. Așa. Și la aterizare. Să știi da. că și la aterizare Și când pune frâna ATR-ul Riși să cazi pe stioardeză Dacă n-ai centura de siguranță Nu există să n-ai centura de siguranță Înțeleg că ați fost golani din nou Nu, eu am dormit, deci, să știi Nu știu ce a făcut Vlad Dormi okay. jumate pe mine Hai deci, să zicat, plâns că nu Stai puțin S-a plâns că nu e loc în ateredere Pentru care s-a pus jumate pe mine Și a dormit da, Bun. Se doarme bine pe Vlad da. <laughs> <laughs> mai ales de când am mai luat un pic de rotunjim. Această, da, nu este ne Asta aici, e foarte greu să prinzi ceva de spus. Da. În această dimineață m-am întâlnit cu un cunoscut politician. Dacă o să vă prindeți, o să vă rog să nu-i spuneți totuși numele, dacă vă prindeți despre cine este vorba. M-am bucurat să-l văd Știi, genul care nu candidează de data asta, zice am luat, fac un detox, o dezintoxicare de la lumea politică. Foarte da. bine, bună ziua, bună ziua. Când ne urcăm în un avion, să vă și o bunță urcă la, la business class sau la economic. Da. așa. Știi? Bineînțeles că s-a urcat, vă spunem mai încolo unde s-a urcat, dar la un moment dat am constatat faptul că acest ATR avea mult mai multe locuri la business class decât celelalte care eram obișnuit. Da. Așa. Adică avea până pe la mijloc cu așa. Și uh, am întrebat o, okay. pe o doamnă de dacă chestiile alea perdelele sunt detașabile și mi-a zis: "Da, le mutăm mai în față a, sau mai a, în spate a, în funcție de numărul de cererea de la business". Omule, de deci ce o chestie azi. de doar de vanitate? Nu, e o chestie de OPC, dacă mă întreb pe mine pentru că oamenii aia plătesc cu 50 de euro în plus ca să stea la business class, dar, diferența, acela, este e același scaunul, dar diferența este fix locul pe scaun, pe, pe care nu mai în momentul pe aceste, în care Ca stai. să explicăm, pe aceste avioane mici, business class-ul este despărțit de o mică perdeluță. Da. În rest sunt practic aceleași scaune Care da. nici măcar nu se trasă atunci când, Mă rog, când Acum, Petreanu, aș vrea să te întreb pe tine Datele. ceva Dacă tu, de exemplu, ai fost Ai fi un kgb Bătrân și răutăcios Și... Nu, KGB-ul nu mi-a plăcut niciodată Nu, dar dacă ai fi, să zicem, un politician așa. de sta bătrân și, mă rog Dacă ai fi așa și răutăcios da. Și la ascult. un moment dat ai avea un politician Care se urcă la business class de 50 de euro în plus Dar da din vanitate. Da. Ce porecleia da. Nu, a, nu știu, nu, mă gândeam că dacă aș fi, băi, dacă aș fi patronul Tarom, nu aș face o opțională de asta pentru fiecare loc. Dacă vrei să scrie business class pe locul tău și să primești o perdeluță, te costă 50 de euro în plus pe cuvânt. Deci... Și să fie business class oriunde, oriunde în avion, numai atâta să scrie pentru un mic ban în plus. Deci eu chiar mă gândesc, îmi pare rău, era și o mărỡre. Era, era și oameni de la ambasadă. De la ce ambasadă? De la nu știu, de la ambasadă, de la singura ambasadă din la, România de la care ambasadă, ne interesează. Am avut un ambasador în avion și. Așa. toți au stat la business class acolo, și m-am gândit, băie, toți oamenii ăștia au dat 50 de euro în plus și m-am simțit prost. Câte? Adică. Nu, eu mă simt foarte bine. Vezi? Nu, Te vezi? Moise, eu locul Mereu un contradictoriu. A, auzi, eu în locul tău. Mă duceam la ei și le dădeam câte 50 de euro de fiecare. Nu am atâtea bani <laughs> la mine. Păi nu am atâtea, <laughs> atâtea <laughs> bani la mine. Bă, tot, tot <laughs> Bă, deci nu am, au luat-o la mine. Da. Nu mă pe bune, eu i taxam mai mult, mămui, să nu înțelegi. cum adică. Moi? Vanitatea costă. Eu sunt un mare fan al Tarom, în special al piloților și al echipajelor de la Tarom. No, Totuși, niciun fel de criză financiară nu justifică genul acesta de țeapă în care iei unui om 50 de euro în plus doar pentru că ai mutat-o perdea da ei, îți apă, ei, nu doresc, ei își doresc, ei doresc Adică ei vor să stea la business În nu ATR suport, Pă, 40 interven. de minute da. Le dă, le dă pahar de sticlă Așa e. Da, și ce are asta cu perdeluța ne nu Adică nu-i doar o perdeluță Deci, un pahar de sticle și vin În zborul bucurești cluj de 50 de, de minute dă îți, dă, de îți dă un croasanțel Și niște sub Mie mi se Hai. pare o idee foarte bună, brav Hai mi să se ieșim pare din, genial. din chestia asta Nu ne dar ne așteaptă și un asta Și pălinca uh, Mai avem două minute din deșteptarea astăzi Moise, unu și un sfert, România în direct da. Știm ce facem astăzi? Știm, sau... bineînțeles că știm Ba nu spunem, păi dacă am venit la Cluj Deci aici este locul în care te... Te ai te-ai plâns alaltă ieri sau ieri pe un în deșteptarea că lumea. De campania UTMR. De am campania am UDMR. Aia cu. Să, da. să scapăm clujul de București. Mi, mi s-a părut că tu ai intrat în capcana lor. În ce momentul. Capcana? capcana este, domnule, dacă dau să. -am, am remarcat nu... că sunt. Da. nașpa, ca să nu zic altfel, nu? Asta e capcana? Nu, capcana este să discuți despre câți bani dă fiecare când manipularea este evidentă. Iar acolo era o chemare la ură, am discutat-o la România în direct. Așa. Însă, primind această pasă în adâncime de la o uniune a unei minorități care s-ar putea să... Uniunea s-ar putea să nu mai intre în Parlament, hai să facem o discuție serioasă despre asta. Hai să vorbim că de avem România în direct în fiecare sau aproape în fiecare zi, să vorbim despre modul în care se întorc taxele pe care fiecare comunitate le plătește. Eu o să vă expun la uh, unul și un sfert modul în care sunt admi administrați banii noștri, cei pe care îi plătim fiecare dintre noi, cât dintre ei se întorc și rămân și la comunitate, și cât sunt furați și cât se duc prin bugetul de stat către apărare, poliție, învățământ da, și alte chestiuni centralizate, da. chiar inclusiv fisc. Da. Partea aia, știi, administrației care te enervează pe tine Pot foarte să tare. să zic și eu. Problema, cred că problema principală nu este câți bani se duc pe la apărare și pe la sănătate și pe la ci câți bani sunt și și sifonați pe parcurs. Mai vrei cred să că mai, mai, vrei să nu mai gata, nu Azi, uite, deci poți, poți deja să vorbești? Adică tu știi, fiind directorul nostru, poți să ne dai și nouă până la două jumate? Nu, mulțumim frumos că trebuie să mâncăm. Ba. Deci Petreanu o să vorbească foarte mult la emisiunea asta. La revedere! Și... La unul și un sfert. Moi siguran, Vlad Petreanu, România în direct, la Europa FM, în direct, din piața Unirii din Cluj, locul unde ne aflăm acum. Aș vrea să le mai mulțumesc încă o dată Prietenilor de la Trupa Voltaj Care au lansat o piesă nouă astăzi A 12-a și au cântat încă alte Două piese uh, pentru publicul Din Cluj și nu numai pentru că ne-am auzit în de toată țara și vreau să le mulțumesc și clujenilor Care au venit în, uh, în piața unui Și părinților lui Și da, asta că Băi nene, rușii știi cum mănâncă Icre cu șampanie dimineața Noi o să mâncăm slană cu cafea. Mulțumim. Cu ceapă, măi, asta Să Mulțumim tare Șampanie mult. România. Pentru șuncă și pentru Polinca și pentru de toate. Hai, o să zic că lumea, bine, uh, da, o să ah, zic de că de vorbim un... numai de mâncare. Nu, nu, nu se vântă. Nu există niciun motiv se să spun asta. Vă mulțumim tare mult. Deșteptarea se oprește aici la 1 și un sfert România în direct din Cluj. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct din Cluj la Europa FM.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 La radio cu Andreea Esca Half is free Festival de shopping și experiențe inedite Susținut de Europa FM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 Media Galaxy Acum ai de unde alege Cum ajungi de la 20% la... 50%? 50% aceasta întrebare întrebarea în business Acum ai și răspunsul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 acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!